Asociación Sociocultural Moíño do Vento, transmitindo o seu programa Unha tarde no muiño Dende Radio Filispín 93 102.3 Radio Filispín A radio libre e comunitaria da terra de Trasancos Boa tarde, Paco Boa tarde Temos aquí por costume sempre iniciar o programa con editorial non? E entón, oxe, Paco Vas facerte a editorial tirando dos versos de Celis Amirio Ferreiro estamos en tempos Paco en tempos decía o Seca decía, en que a morte saeu á rúa e, guerras en tempos de guerras de xenocidios, de bloqueos de violencia de género de patriarcado, por certo onde houve unha manifestación en Ferrol que non é que fora a máis grande do mundo pero foi unha manifestación é multitudinaria. Bueno, en estes tempos, como dicía eu, de guerras, de xenocidios, de bloqueos, de violencia, de patriarcado, hai que reaxir e dicir, como dicía Celso e Ferreiro, non, Paco? Vol... Ergueremos la esplanza. Paco, é... Paco é un componente do... Un componente, non un componente. É un compañeiro das aulas da Escola do Muiño na que tentamos mergullarnos na lingua e na cultura galega Cando queires Paco Erguemoa esperanza sobre esta terra escura como quen ergue un facho nunha noite sin lúa Marcharemos cinguidos polos duros segredos dunha patria soñada a que non voltaremos Non será no camiño que berantón colleremos Longos ríos de bretema, longos mares de tempo. Tipulantes insomes na libertad creemos. Viva, viva, decimos, aos que están no desterro. E soñan con unha brente de bandeiras ao vento. Adicto da saudade, que levade a luz polos vieiros, saúde a todos, compañeiros. Moitas gracias, Paco, moitas gracias Claro valdar. que si que, que, que, que queremos las pranzas É un saludo a todos os teus colegas de da Escola do Muño E que queremos las pranzas Sorrita que Como que me rinzamos noite Un niño que planta un coñerero Son dos ríos que aprende Marongos, mares de centro Tripulantes, insombres, la libertad cremos Viva vida, decimos, os que están no destre Que soñan con la frente de banderas no ven Somos xa un poquinho maiores, lembrámola Con toda a súa solidaridade xunto con Miguel Por canto encontro e por canto festival reivindicativo vía E ela sempre xenerosa Sempre solidaria María Manuela, muller boa, xenerosa Solidaria, muller do 8M Boa tarde, Bruno Hola, boa tarde Que tal? Ben Ben, unha tarde de sol, que da gusto Miñetes acompañado Ben acompañado, si sí. De que miñetes acompañado? Pois pues da miña filla de Eva Si sí. A chica Tomi, que queres decir algo Hola, hola. Pois pues, hola. hola Moitas gracias, obrigado por verte por aquí De nada Ben Bruno um, eh, De antes dun xenacidio Hai xente, hai moita xente que non quero saber nada hai moita xente que mira pol outro lado eh, nunca van a vir por eles, pensa, pensa e outra xente como ti, como Bruno López Teixeira que di, non Teixeiro, Teixeiro, teixeiro, teixeiro. xa ontem me dixetes son Teixeiro xa si sabes que a partir dunha edade pues, si, di, non entón o primeiro é eh, a cuestión humana. Como estás, Bruno? Ben, tranquilo. Sí. Yo, eh, eh, moi tranquilo. Mm. A verdade que o, ao principio fun pasando por diferentes fases, a primeira de sorpresa, a segunda de cabreo, mas agora estou, estou tranquilo. Porque claro, como ti vendís, que, que te chegue esa noticia debe ser así como te dixetes, moi sorprendente. Pois a verdade que sí, Eu cando recollín a citación eh, no surgado e o que me dixo o funcionario que era por, por unha investigación de delito de odio, a verdade que quedei-me bastante sorprendido non de, de odio de que cando empecé a ler e, e sabín que se me acusaba de antisemita, pues ainda fu, pues me sorprendido non? e sí. aí empezou un pouco pues, o, o cabreo porque, bueno, ao final eh, procuran aplicar Digamos que é unha, unha lei ou un, un, do Código penal eh, que estaba feito para precisamente bueno, pois eh, ese delito de odio contra minorías eh, eh, ou bueno, colectivos minorizados ou non vamos eh, mas, ou contra emigrantes, eh, etc etc. E se convierte pues, ao revés, o mundo revés, e a, a unha persoa pues, que está en contra do xenocidio o acusan de antisemita. Unha persoa solidaria, unha persoa que se mostra eh, en contra do xenocidio, de repente acusan o comento e por todo o contrario. Pero eu eh, penso que desde o primeiro momento da acusación contra ti por este presunto del delito de odio, foi moita xente que se solidarizou contigo, non sei se iso tamén axuda, tise, se ti sentiches que non estaba solo. Eh, a manifestación que se fixo foi unha grande manifestación. Sí, a ver, eu desde o primeiro momento, a é que os primeiros días... Unha vez que se fixou público tardei bastante tempo en contestar mensaxes do, no WhatsApp ou nas redes sociais eh, chegaron os apoios pois aqui do bairro, a Asociación de veciños, Muño do Vento eh, do Beneá, de Ferró en común, da Ciga de, incluso de digo, incluso. Porque, bueno, son militante eh, soberanista, non, e ás veces, pero bueno, e se ve a solidaridade, a auténtica solidaridade, Comisión Sobreira se solidarizou, a CXT, eh, f, non sei, eh, de colectivos de fóra da, da Galiza, eh, o sea, moitas entidades, entidades sociais, os centros sociais de todo o país. A verdade que axuda a haberse bueno, pues arropado, sí. eh, eh, bueno, En parte, sí. pois, querido, non, digamos? É bon sentirse sí. querido, é bon sentirse que nesa presunta acusación de un delito hmm. pois te vexe respaldado pola xente Te sí. xentes que te queres, xentes que, que, que, que, que a túa causa é a causa da xente da, dos miles de persoas que estaban na manifestación. Ben, eh, ti eres militante de Mar de Lumes mañá ma maña, maña, marzo, maña de, de marzo estaba citado para ante a x justicia por un presunto delito de... que pasó con que cambiou nessaa citación bon eh, o, o meu abogado pois solicitou eh, apresentou un recurso de apelación na audiencia provincial como que e eh, esto parte non a denuncia inicial da propia Fiscalía de Audiencia Provincial da da xefa da, da sección de delitos de odio, que pues, curiosamente, non como que estaba dicindo é a mesma fiscal do caso de Samuel Luís, o sí. xove eh, asasinado en, en, Coruña. en Coruña non eh, Pois pues, eh, esta fiscal eh, decide que en base a un informe da Guardia Civil que eh, Que, que cometín ese, ese delito no cal é a argumentación que, que, que saca esa esa brigada da información da guardia civil bueno o, o que é o informe da guardia civil é todo un despropósito sí. o sea, xa, eh, son 36 páxinas eh, non soamente bueno do, do tema da do que procuran eh, acusarme de antisemitismo son oito chios da rede social eh, x e eh, E o resto, pois, son... Eh, debe de haber a volta de outros 24, 25 xíos eh, de diferentes opinións miñas, persoais, eh, algún retuit eh, sobre cuestións políticas diversas e o, e o que se procura con el pois, é unha criminalización da miña persoa, eh, donde se fan eh, opinións subjetivas por parte dos, dos membros da, da Brigada de Información e... Eh, bastante fora de, fora de lugar eh, e chega lle a un suiz de instrucción eh, aquí en Ferrol, o do, do número 1 un, eh, e unha vez que recibe ese informe pois pues, di que, que non hai causa que, non hai causa. que, que se está confundindo eh, bueno, pues, máis ou menos o que argumentamos nos, no? que, se está eh, que que se está confundindo antisemitismo con antisionismo É difícil, Bruno, é difícil comprender incluso outros de fora, desde a miña posición ou de calcar cidadán, é moi difícil comprender esta acusación. Que pensas que hai detrás disto? Eu creo que hai un aviso a navegantes, a eh, bon, unha intención, que non é solamente o meu caso, non? nas últimas semanas vemos como siguen chegando eh, multas a, a compañeiros e compañeiras que eh, boicotearon a la Vuelta a Ciclista a España, sí, non? Sí. Non paso, pues, tanto por Lugo como como por Pontevedra, en, en Mós, e eh, están chegando multas da súa de goberno, pois pues, entre, creo que son 600 e 3.000 euros, unha cousa así. Eh, eu creo que, é o que dicía, ¿no? eu creo que é un aviso a navegantes e o poder pois pues, que ten o, o ente sionista en, en determinados ámbitos, ¿no? e neste caso eh, non no é judicial. Xerfaí nada veíamos eh, na, na televisión, eh, na sexta, creo que é, nun programa destes bueno, eh, Lixo, non? O que está Iker Jiménez, no que unha xornalista que era coñecida polo seu papel no, no Donbass, eh, bueno, pues falaba do tema das, da, do refugio, non? que cando estaban bombardeando Tel Aviv, que había pois, o... o... Os sionistas impedían a entrada nos, nos refuxos dos bueno, como definen eles, non dos árabes israelitas que realmente son palestinos, Palestinas, e que, e que había unha prohibición. El o dixo de indirecto e aos 10 minutos ou aos 5 minutos, a presentadora do programa dica que acaba de recibir un WhatsApp que iso é un bulo e que que, bueno, que a comunidade xudea eh que di que eso non é certo. Pois ese é o nivel, non? Eu creo que se sí. si hai capacidade para que en un programa de televisión de, bueno, non sei se si é de máxima audiencia ou se si o ven moita xente ou non, a verdade é que eu creo que a, a nivel ideolóxico si que teñen certa influencia eh, por todas as sí. persoanases que, que levan ali, eh, se si ten esa capacidade, eu creo que teñen en moitos outros sitios. De hoxe precisamente imos falar dos medios de comunicación imos ter despois unha entrevista que dixe o Celia Fernández a Alfonso Ermida para saber todo o que está pasando dentro da televisión de Galicia. A resistencia, casi vou dicir, heroica, dos, sí. dos, dos, dos traballadores e das traballadoras que participan neses, nese defensa da galega na... Cosven, Renze, ben. Desde fora, Bruno, desde fora, a idea de que isto vai ter moi pouco percorrido. Non sei... A túa sensibilidade, claro, ahora está pasando con... Ti dis que estás moi forte, pero... Que, que, que pensas que pensas o percorrido que má terto a ver tendo en conta bueno, o que que oúí de ferrol chegou a fechar a causa e a audiencia provincial voltou a abrirlo no? e, e por iso se suspenda agoraméns non non eh, decida no? o recurso que presentou o meu abogado eh, para fechar a causa a verdade é que Si no caso de que volesse outra vez para o mesmo suiz eh, no mesmo xxgado de instrucción, eu creo que o percorrido debería de ser curto, porque bueno, pois no, os argumentos no, do, do propio suiz de instrucción eran bueno, eran irfutáis non? O, o que me sorprende é que a fiscal eh, chefe non lle, lle valeran E non pior dos casos é que a Audiencia Provincial eh, Repetindo os argumentos da Fiscalía Ordenase a este suiz Voltar a reabrir o caso Entón, eh, se si queda no de ferrol Eu creo que O debería de ser, bueno, pues curto ¿no? o, o percurso sí. Si continúa Por aí, pois pues saberíamos ¿no? decir, unha... Non é unha pena Que seja unha, unha broma eh, Mas bon creo que o, o, a, temos a razón. O sea, xa, eh, xa non é a miña, non é a razón da humanidade. Sí, entón... Sim, sin dúbida. Bruno, cando a próxima citación? Non hai data aínda. Até que o resolva eh, pues o audiencia provincial, pois o Suí de Ferrol non, non me citará de novo. Mira, si en Muño do vento fai un programa aquí que é unha tarde no Muño, é para dar voz a xente como ti. Entón que non creo que tiñas moita acollida nos grandes medios de comunicación que vamos tratar agora. non sei se te chamaron de algúns uh, grandes, medios de com... bueno, grandes medios de comunicación deses que encontramos na banca no quiosco Pois pues en... teño que dizer e así tamén o publiquei nas, nas miñas redes que para sorpresa tamén eh, non solamente bueno, a nivel de, de ferrol os medios, os medios locais tanto Eh, a ser ferrol como ferrol 360 o dire de ferrol incluso la voz de Galicia eh, o, o trato eh, da noticia foi moi correcto sí. e os compañeiros de asencias que ata agora eh, levan informando do caso, eh, tanto de asencia F como de Europa Press tamén foi bastante correcto. ou correcta o sea, xa fixeron o que ten que facer un xornalista senón informar e non entrar en valorizacións e aí si sí que aí si sí que lle estou agradecido. Pois si, que sirva e que sirva de exemplo. Dicía que cando teñas a próxima citación os micros de unha tarde no muiño están abertos para ti. Obrigado. É a nosa obrigación. Moito obrigado. obrigado. contigo, Bruno. Vamos a ver se si escoitamos unha o que nos comporte. <risa> a Cantiga, cantiga de amor fendido en lembranza de Amador, Daniel e cantos loitaron con, con valentía, con dignidade e con sofrimento naquel 10 de marzo de 1972. Era unha canción de Piloche. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Pepa. Boa tarde, César. Boa tarde a todas. <risas> Boa tarde, Celia. Boa tarde. Cesar, Oi... Pepa e, e todos. 8 M, asestiche desa manifestación, a manifestación, bueno, numerosa, unha sí. titularia en Ferrol. Moñedamente elaborou un comunicado para este día, un manifesto xunto coa Sociedad Deportiva Recreativa Canido e a Asociación veciñal Te lo llama? Sí. Sí, pois pues venha. Derramos feminismo ou barbarie como resumo de toda unha vida de loita das mulleres. Mulleres que entenderon que a súa emancipación e independencia non pode ser un obxectivo secundario, nin se pode obviar nunha sociedade democrática e con respecto aos dereitos das persoas. Falamos dos dereitos da metade da humanidade. Oito M conmemoramos o Día Internacional da Muller Traballadora, ainda que nos últimos anos o nome deste día pasou a ser o Día da Muller. Mas para nós é importante sublinhar este aspecto de traballadora, porque nese ámbito é onde as mulleres viven en contornas especialmente desiguais respecto dos homes. Sofren a precarización, a fenda salarial, a explotación laboral e a temporalidade. Fálase da integración das mulleres ao oído laboral, pero seguen a existir os teitos de cristal, para moitas delas, nas que a maternidade ou a conciliación é un obstáculo para poder acceder ou exercer cargos directivos. De feito, tan só o 38,4% dos debanditos postos están ocupados por mulleres. Igualmente, a integración das mulleres ao mundo laboral non librou a estas de ser as que seguen a soportar a meirán de carga das obrigas familiares e domésticas, algo que leva consigo unha maior carga mental para elas. As mulleres adican unha media de entre 2-3 horas máis que os homes ás tarefas domésticas e de coidado familiar, cando non se ven abocadas a abandonar a súa carreira polo coidado de maiores, dependentes ou menores. Un feito estrutural é que carga deseito desproporcionado sobre as mulleres. O 83,1% das excedencias de mulleres son por este motivo, Metres que no caso dos homens, só so representa un 16,9%. E se falamos de parcialidade ou inactividade, hai nelas un 93% de mulleres. Ademais, do traballo doméstico das mulleres que segue sendo pouco recoñecido. Pero a pesar desta realidade, está se a establecer na sociedade un discurso de que as mulleres saca damos a igualdade. O movimento feminista e os dereitos das mulleres están a sufrir unha ofensiva reaccionaria que está a facer efecto importante nas eracións máis novas, coa normalización de discursos abertamente machistas. O negacionismo da violencia machista, os discursos referidos a homes de alto valor que defenden un modelo de masculinidade tóxica, así como o movimento incel, non fai máis que reflectir o avance da misocinia e o desprezo respecto das mulleres. A idea de mulleras reducidas ao seu papel tradicional de provedoras das necesidades do home tamén está a ter grande promoción entre youtubers ou influencers promocionando a loxica patriarcal. A violencia machista segue sendo a segunda causa de morte non natural en todo o mundo. Nestes primeiros días do ano unha muller está a ser asesinada cada cinco días, triplicando as cifras do mesmo período no 2025. Por este por outros motivos, esta data non é un día para celebración, é un día de loita e denuncia. Queda moito por facer, quedan moitos 8 M, por moitas razóns, polas que fomos son e serán. Feminismo ou barbarie. Gracias, gracias Celia. Ben, eh, polo correo de evento, cheganos unhos avisos quedamos damos eh, día da árbore que comenzará, se si non, non estuve equivocado, Celia, o día 18, con unha conferencia si. sobre as alamedas de María Xosé Leira, o día 20 deste mes de marzo, continuan os actos en memoria do mestre en García niebla no instituto, en que o alumnado plantará un árbol en o denominado Xardín dos Mestres. Sí, si, ás 11 horas. Ás 11 horas, e logo ás 7 da tarde unha conferencia de Guillermo Llorca sobre o Angarcia Nebla. Tamén recomendar Ferral no pasado a vida cotía unha exposición do no Torrente en Ballester eh, moi interesante. Ben, eh, eh, a televisión de Galicia está como está como está. A televisión de Galicia está como está. E entón, nos trouxemos aquí, a celia Trouxe aquí armou, armou unha palestra eh, coa presencia de Alfonso ermida E Raquel Ema. E Aunque estamos infinitamente agradecidos porque nos fixo ver a brevizidade de traballar na televisión de Galicia e a brevizidade de aguantar as presións que algúns traballadores están a sufrir e que manifestan nos chamados vendros negros. Serie entrevistaches a Alfonso a alfonso Hermida. si sí. Escoitamos? Escoitamos. Primeiro, dar as gracias tanto a Raquel como a como a Alfonso, Raquel sí, bueno, Alfonso, Ema. novamente, por, por atendernos, que, de feito, está aberto a, a voltar. Oh, sería aquí. magnífico, sería magnífico que viniera por aquí por unha tarde de moinho, ou que nos deran outra vez Raquel e Alfonso unha unha palestra como aquela que nos abriu moitísimos ollos. moi ben, bueno, pois, eh, Alfonso, hai case oito anos que comenzaron os benres negros, que foi o que fixo que, que foi o que fixo que dixeras ata aquí chegamos e impulsar asunto outros compañeros a creación de Defende a, a Galega en maio de 2018? Bueno, antes que nada, moi boas tardes. Eh, eh, Moitas grazas polo convite para, para poder refalar destas de cousas que son tan necesarias, ¿no? que a xente coñeza, enda que efectivamente despois de tantos anos eu creo que, que, que a protesta dos traballadores e traballadoras da CRTBK, da actual CESAC, é bastante visible e coñecida pola maioría da ciudadanía En todo caso, sempre é de, de agradecer que se ocupen espazos, e se, se abran ocos precisamente para para a protesta dos, dos traballadores e as traballadoras. A verdade é que sí, si, que si, que Defenda Galega vende maio de, de 2018, xa hai casi oito anos, pero o fartazgo dos profesionais e das profesionais vende máis atrás. Eh, si é certo que, que, bueno, que quizáis o movimento Defenda Galega eh, é definitivo, no sentido de que grazas ao pulo que lle deu Defenda Galega, pois a protesta dos... Eh, das traballadoras a situación que se vive dentro dos medios de comunicación públicos de Galicia grazas a defende galega pues está, está na rúa eh, eh, sobradamente coñecida pero sí é certo que houve antes outros movimentos por parte dos, dos traballadores e das traballadoras, quizáis un pouco bueno, non tan intensos como, como este pero igual de necesarios e igual de, de importantes non? agora mesmo lembro, por exemplo o telexornal do Taural xa hai máis de 13 anos, que foi un informativo que o Comité da Empresa levou á Rúa e un informativo protagonizado polos traballores da, da tele e da radio en o que se informou puxiso, a pé de Rúa do que estaba a suceder nun momento ademais importante, nun momento crítico, porque era o paso previo, uns días previos, ás vésperas, da aprobación no Parlamento da, da Lei de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de, de Galicia. Recordo tamén un bitácora, un blog, que se chamaba Eu non manipulo, que durante moitísimos anos, e grazas tamén ao tesón, ao traballo, a dedicación e ao compromiso de dun grupo de, de traballadores e traballadoras, conseguiu denunciar ata 800 casos de manipulación informativa na Radio Galega e na Televisión de Galicia. Un esforzo tremendo, porque, evidentemente, sabía pues, que facer un seguimento no teu tempo libre de, de todos os teleshornais da Televisión de Galicia, informativos da, da Radio Galega, pero ainda sí, creo que tamén foi un, un paso importante para concienciar, quizá isos máis concienciados eh, eh, eh, porque, bueno, era, era un producto, pois, para para, para, para frikis, a verdade, para, para xente moi, moi interesada no, no tema que se, que se denunciaba, pero sí que fixo, fixo bastante ruido, non? e axudou tamén a que, a que outros compañeros desen o, o paso a fronte, De, de denunciar tamén esa, esa situación. E despois, pois chegou chegou Defende a Galega, chegaron os Benres Negros, un pouco inspirados nos Viernes Negros de Televisión Española, sentímonos eh, sentímonos moi identificados co que estaban a falar nese momento os compañeros de Televisión Española, e tomamos deles o exemplo dos Benres Negros, de vestirnos de negro durante o tempo que fose necesario en eh, os Benres, e aí naceu o movimento Defende a Galega. Cando empezamos podo xe asegurar que ni imaginabaos que oito anos despois estaríamos protestando, case, case, polo mismo que o premido Benres. Eh, ti viñas de dimitir como presentador do telesornal Serán xunto a Tati Mollano por, por discrepancias coa leña informativa. Como foi esa decisión personalmente? Que repercusións tivo para a tua carreira na casa? Bueno, eh, dimitir nunca nunca é sencillo, nunca é xinxelo. Eh, dimitir, eh, tomar esa decisión custa moito, porque supongo que supón, supón deixar de facer algo que, que, bueno, que, que a teixe gusta facer, que é a tua profesión, no meu caso prácticamente se pode decir que é a miña vida, porque é vocacional desde desde hai moitísimos anos, desde, desde que era cativo, eh, sabía que dar ese paso, que era a segunda vez ademais que quedaba porque no seu momento xa dimitira como presentador e editor do do Telexornal Mediodía, sabía que dar ese paso pues sería de, definitivo, porque unha segunda dimisión, pues seguramente non xa perdoa, eh, non habría unha terceira oportunidade a mí me deron unha segunda oportunidade anos despois de dimitir a primeira vez non? é certo que hubo aí unha negociación entre as dúas partes porque sabíamos que eu non cambiara e eles tampouco cambiaran, pero Digamos que nos demos unha oportunidade, pero esa oportunidade, o paso o tempo, o paso das semanas, se ve que que que non, que, non, que non, resultaba, que non había ningún cambio e a verdade é que non pintábamos nada todo. Nesa situación en esa forma de, de, de contar cousas e, e de facer e, telexornais, que supuxo para min, que repercusións tivo na miña carreira? Bueno, sabía que era unha decisión posiblemente irreversible. Eu cando tomía a decisión, non sabía que ían facer conmigo, é dicir, non, si, si non sabía en ese momento se si continuarían informativos, se volvería a deportes, que bueno, son, son un xornalista de cara a vocación deportiva, eh, eu, o meu berce sempre foi a información deportiva, e ao final, pois, volvín as miñas orixes e encantado de facelo. Claro que, co paso do tempo, pois, eh, a situación foi se foi se laminando máis, a paciencia foi se laminando máis, porque, ainda que estaba en deportes, un pouco afastado, digamos, do día a día dos telexornais, do día a día dos informativos, pois sempre botas un ollo, sempre se comentan os compañeiros e as compañeiras, sempre botas as mans a cabeza, porque parece imposible que se repitan cousas, que se cae abaixo e se segue caendo abaixo, parece que non hai nunca fondo. E, e ao final, eh, bueno, pois, basta queimando muchísimo. Eu, ainda que estaba en deportes, estaba contento, a min costaba moito, eu moito de formación deportiva, si é certo que empezas a queimarte moitísimo, e chega un momento en que ou te rescata alguén, ou, ou incluso, pois, pola miña cabeza pasou a, a idea de mi xa, a profesión. Houve un momento moi, moi fastidiado, pero, finalmente, houve un rescate, por parte dunha querida compañeira e, e amiga, para ir traballar con ela a outro sitio, e, e agarreime a esa posibilidad e, bueno, pues desde o ano de 2020 si desde, sí, desde o ano de 2020 estuve en situación de excedencia na televisión de Galicia xa hai case seis anos de esa situación e, bueno mmm, nunca se sabe o que vai pasar nunca se saben as voltas que da vida e as necesidades que un vai ter importante, pues, é, é comer. <ríe> e comer e, bueno ainda que non está dentro dos meus plans e eh, a posibilidad está aí, cada vez máis difícil. Eu, se de, min depende, se de min dependera agora mesmo, non volvería aos medios de comunicación públicos, pero, bueno, non podo dicir nunca que al Estado non me veré. Eh, cando miras atrás, eh, cal foi o momento concreto ou a gota que colmou o vaso, non para que xornalistas eh, con tanta visibilidade ou se a visibilidade, decidiran visibilizar o problema cunha camiseta negra cada vez. Cal foi o momento, o clima, digamos? A ver, o que se decía na, na primeira resposta, non sei se me estuvo estendendo moitísimo, se cadra, sí, eu cando empezo a falar non teño, non teño sentido, no, no. Perfecto, sentido de perfecto. tempo. Vale. Na, miña primeira resposta, na miña primeira resposta falei de que a situación viña atrás, é dicir, eh, Todos, eu creo que a todos se nos colmou o vaso moito antes, moitísimo antes de empezar a manifestar os benres negros como como como membros, como integrantes do, do movimento de Defende a Galega. E no mau caso tamén, si sí, é certo que hubo un momento moi delicado que vivimos na a redacción de informativos da Policción de Galicia que hubo un momento de moita tensión que quizáis aí si sí que... Non é que me abrir aos ollos porque os ollos os tiña moi abertos pero si sí que que foi a gota definitiva, é dicir, que foi cando os afectados, alguns afectados polas preferentes, pola fraude dos das preferentes, asaltaron, porque tomaron a televisión por, por asalto, asaltaron ou irrumpiron nas dependencias da, da televisión de Galicia. Recordo perfectamente que foi un Benres pola tarde a primerísima hora, e foi unha, unha situación moi tensa porque para moitos os que entraron san permiso nas dependencias da na Televisión de Galicia, que chegaron ata redación, que estiveron moi atentos a todos os movementos que facíamos, que querían chegar aos despachos dunha forma pois, bueno, ser comprensible, pero non era nada acertado. E foron foron unhas horas moi moi tensas, non? No que nas que algúns intentamos mediar entre uns e outros, facerlles ver que que non era forma de de, de, bueno, de, de facerse entender de facerse escoitar e que, que había outros outras canes para, para, para protestar O final non pasou afortunadamente nada ainda que si houbo pois, unha ocupación durante un par de horas eh, tres de dependencias de da, da televisión de Galicia aquel día eh, había que informar no telexornal eu presentaba o, o telexornal Serán había que informar do que pasara evidentemente, era unha das noticias do día E aquel día a información fixoa directamente o equipo de dirección. Non se deixou que, que fose o equipo de redacción habitual do telexornal. O telexornal serán que o tomase eh, a sartén polo, polo mango e, e fixese a noticia. Cando chegou a redacción o vídeo que se iba a emitir no telexornal, eu protestei inmediatamente porque era un vídeo totalmente sesgado, falabase de presuntos preferentistas, que evidentemente de presuntos non tiñan nada, eran afectados reais pola fraude das preferen, preferentes, non entendía que si se chamaba presuntos era atizar máis o lube, é dicir, íanse enfadar e con razón, porque de presuntos non tiñan absolutamente nada. Né? Intentei corrixir que se corrixise ese ese dato no, no vídeo, marchei o plató no mm, coa promesa de que así se faría vin que na intro que ademais me tocou a min ler esa intro a información, a introducción, o vídeo tocoume ler min non se corregir absolutamente nada bueno, tiben tiben a, a habilidade de, de corregir eh, nese momento, pero claro o vídeo non había forma de corregirlo, estaba xa en emisión e eh, as promesas, o final, foron baldías E non houve tal corrección. Saín saín dese telexornal un benres, unha fin de semana por diante, coa decisión xa tomada de que, de que dimitía e de que non había marcha atrás e que, de que deixaba a presentación telexornal en que en ese momento estaba, estaba editando tamén, axolaba a editar o telesornal. Ese foi, digamos, eh, a, a gota definitiva, é dicir, o golpe definitivo, o, o convencemento de que era imposible solucionar cousas eh, Que tantos días e tantas batallas eh, tido que librar que e aí quizás foi foi ese, ese momento eh, ese momento definitivo no que xa vim que, que a situación era bastante máis complexa no que continuamos no Decías antes que non imaginabades que, que oito anos despois seguirades desloitando, Eh, ti como, como valoras a, a resistencia e a continuidade do, do movimento despois de tanto tempo porque realmente é un exemplo de resistencia si, sí, eh, ten moitísimo mérito a verdade é que ten moitísimo mérito que despois de case oito anos eh, siga vendo traballadores e traballadoras que todos os vendres van de negro a traballar sacan a súa foto e seguen protestando, É moito máis eh, que non, non é solamente os vendres negros, que hai hai evidentemente pois, unha, unha protesta, non se digo diaria, pero pero sí bastante habitual que, que fai que os compañeiros e as compañeiras estean moi encima do que pasa, máis aló dos, dos vendres de, de cada semana. Ten, ten moitísimo mérito, porque chega un momento en que pues, é normal, despois, de, despois dunha protesta laboral tan tan longa, sempre sempre pensas que pode haber alguna solución, sempre pensas que polo menos... Algúna das túas proclamas, alguna das túas reivindicación se poda cumprir, non? Vai pasando o tempo e ves que non se consegue case nada do que se plantexaba desde o primeiro momento, non? Si hai visibilización, si hai conciencia de cidadá, si se chegou a sitios realmente impensables, porque coa protesta, eh, gracias a intervención e ao traballo do Comité Intercentros de Cenda Galega, puido ser escoitada... Eh, ante os principais políticos do país, recibidos pola vicepresidenta do governo fomos ata o Parlamento Europeo, eh, bueno, tivemos certa repercusión en algúns medios de comunicación, non, quizáis, en todos, que disso tamén podemos falar noutro no, no no momento, pero sí é certo que chega chega o, o hastío, chega o cansanzo, é totalmente normal, porque é humano e porque a xente tampouco eh, chega un momento en que non se ten por que exponer tanto, non, cando cando non hai os resultados que, que un agardaba. Eu, ademais, vexo agora desde fora, porque pues, es, levo seis anos eh, fora da Tubega, non se digo que leva, que leve seis anos eh, sem vestir de negros benres porque algún venre sí si que me vestir de negro un pouco para, para seguir apoyando o, o movimento, pero non era a mesma exposición, non é a mesma exposición, a exposición que, que, que era antes. Non? Por tanto, no meu caso, pues, eh, vexo desde unha posición de, de privilegio porque teño contacto con moitos deles e moitas delas, prácticamente a, a diario, pero vexo desde fora o difícil que é seguir mantendo a chama e seguir mantendo a, a protesta despois de, de tanto tempo. Eh, con o tema do, do premio José Couso de Liberdade de Prensa en 2019, Que supuso ese recoñecemento para vos nun momento no que a dirección da CRTVG nin sequera mencionaba as, as protestas? Bueno, evidentemente, foron azos para seguir. O premio José Couso é eh, un premio que te moitísimo prestixio no mundo da comunicación, no mundo dos organismos, no mundo da loita polas liberdades informativas neste, neste país. Eh, foi un recoñecemento importante. Efectivamente, ademais, nun momento no que bueno, estábamos e eh, seguimos estando ou seguen estando ninguneados pola pola dirección non eh, precisamente pois ese día recordo que os informativos da radio Galega, os boletins informativos da radioegagas que se emiten ás horas en punto estaban informando antes do acto e eh, iban informando de que ese día se seía conceder o movimento ao Premio José defende de liberdade unha a liberdade de prensa unha vez que se, que se concedeu eh, por orde do redactor xefe aquel momento Pues, eh, deixou de, de informar na, na Radio Galega. Nos informativos da Televisión de Galicia, que todos os anos daban a información de a quen se lle concedía cada ano o premio José Cousso, ese ano non se dixo absolutamente nada. É dicir, a propia Televisión de Galicia e a propia Radio Galega pues, eh, nos daban a razón no tratamento informativo que se lle daba a unha información como esta. Eh, busquei, ademais, unha frase que dixo o director xeral, o ex-director xeral, con sostén xizierdo, nunha comisión de control do Parlamento, e vou na leer Vou na ler literalmente, porque cando preguntaron Alfonso Sánchez Izquierdo que foro que pasar ese día, e dir, por que non se informara ese día da concesión a traballadores e traballadoras da televisión de Galicia e a Radio Galega do Premio José Couso, el dixo, entre a protección da marca e da reputación da organización da CRTBG e o dereito legítimo a información tomou xa decisión de proteger a marca. É dicir, de unha forma non sei se si voluntaria ou involuntaria de demostrar que o galardón que o José Couso a defende a Galega estaba máis que, que xustificado. Bueno, eh, nestes, eh, nestes tempo houve cambios eh, na CRTVA, na dirección da CRTVA, na xunta, ainda que bueno, eh, cambiou o presidente e o equipo. Eh, como valoras o impacto ou a falta de impacto das vosas accións na, na realidade interna dos, dos medios públicos galegos? Bueno, eh, dicíaxe antes que se conseguiran cosas importantísimas. Primeiro, a visibilización. É eh, moi importante estar na rúa, que a rúa entenda o que está a pasar. E bueno, durante todos estes, estes anos houve un movimento importante a través de concentracións, de manifestacións e coa participación da cidadanía que, por suposto, eh, agradecemos. Agradecemos moito, non? Tambén... Pois, eh, que, que medios de comunicación ou que movimentos veciñais, por moi modestos que sexan, pois nos chamen para invitarnos a, a levar a nosa mensaxe a lá onde sexa necesario, pois tamén é de agradecer e, afortunadamente, houbo e segue havendo invitacións para, para, para levarnos a, a moitos sitios, non? Por tanto, hai mobilización cidadá e, sobre todo, tamén, houbo algo que, que nos costou, pero que finalmente conseguimos, tamén o comentei con anterioridade que levar o Movimento Defende a Galega a certos lugares, a certos sitios eh, que quizáis eh, pois, bueno, pois estarían vedados desde o principio. ¿no? Estuvimos no Congreso dos Deputados, estuvimos no Senado. Um, na sesión de control eh, parlamentario, na Comisión de Control, a cerro de a presenza do Movimento Defende a Galega é decisiva. Eh, chegamos incluso a marcar moitas veces a axenta dese de de ese control eh, parlamentario, algo que tamén agradecemos moito eh, os os deputados e deputadas da, da oposición, dos, dos partidos da oposición, eh bueno, pois eh, que chegamos incluso pois nun, nun debate do Congreso dos Deputados a ser mencionados eh, a ser obxetos de debate por parte do presidente do goberno e, e do líder da, da oposición. Así que nesse sentido si é certo que fomos conseguindo mm, bueno, pois impactos importantes. Tamén é verdade que non chegamos a todos os sitios e que temos muros infranqueables durante todos estes anos. Eh, por exemplo, pois non conseguimos que a nosa mensaxe recale nos grandes medios informativos galegos, nas grandes cabeceiras do, do país. Si sí se nos menciona, Cando en Vez, pero, bueno, digamos que hai outros compañeros ou outras televisións que, autonómicas que teñen máis máis orte que a nos nese sentido, non? Eh, estou pensando en TV3 e da repercusión informativa que ás veces teñen as cousas que pasan en TV3, que xa nos gustaría ás veces tamén que que ativesen, eh, que ativesen as cousas que pasan na, na televisión de Galicia. Quizáis é unha débeda pendente, creo que non é mm, por culpa de nós porque xa nos gustaría nos entrar nesas cabeceiras tamén que son importantes, que que teñen unha audiencia destacada e poder acceder a esa audiencia para contar o que está sucedendo na televisión de Galicia e na Radio Galega, pero, bueno, a vontade, a nosa vontade pues, eh, eh, totalmente distinta a esas vontades que finalmente decide desas de cabeceiras, deses xorneis. Eh, Defenda Galega eh, ampliou o seu discurso, eh, non quedou só na manipulación, senón tamén falades do desmantelamento de programas a precariedade a falta de galego na, na grella cales os enví Mo bem Bueno pues pois, eh, Alfonso hai case oito anos que comenzaron os benres negros que foi o que piso que Que foi o que fixo que dixeras ata aquí chegamos e impulsar asunto outros compañeros a creación ben, de defender eh, a, a Galega maio? Optamos porque sendo tan importante a entrevista pois vamos a dar de continuidade ao próximo día como encabezamento e agora quería queria preguntarvos a vos que opinades desta entrevista con Alfonso? Paco, Celia... Eh, do que escoitamos. porque eu quedo abrallado? Eu decía hai un minuto, uh, perdón, hai dez minutos, decía, a televisión de Galicia está como está. Para, para todos nós, porque temos unha certa edade, a televisión de Galicia foi conseguir algo impresionante. Normalizar a nosa lingua, normalizar a nosa cultura, normalizar os nosos deportes, mas ese que eu decía, a televisión de Galicia está como está, está de xeito que por saúde mental eu non a vexo. Eu non vexo a televisión de Galicia, salvo unhas cousas así moi esporádicas, porque pareceme que me sinto manipulado. Entón, eu non vexo a televisión de Galicia. Seguiremos escritando a Alfonso Armida, seguiremos convidando a Raquel, a Raquel eh, para que veñan por aquí, en calquer calque momento que os queira moi esclenzo a Raquel Ema e a Alfonso Hermida Paco, diante la televisión de Galicia despós do Cuscoitaches Si, sí, a Besio, de vez en cando eh, non penso eh, verla moito pero bueno a, a vez, a, a Escoito e a Besio eh, analizo eh, el programa eh, de información que dan en ela eh, claro, supoño que la televisión de Madrid, pues será o mismo. Eh, non sen sé quenes máis facha unos ou outros, non o sei. No sé. Pero vamos, aquí o que está claro é es que é eh, sempre as noticias que dan son do GP en Galicia. Lo sí. ben que o fai. Sí. Mira, eh, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia condena a compañía da Radio Televisión de Galicia a actual Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia por Vulneración de dereitos fundamentais dunha traballadora A traballadora fora desplazada do seu posto Por participar nas mobilizacións de defenda galega Celia sí. Ti traballaxes, traballaxes a entrevista sí. ben, Estuve en contacto con Afonso Como estuvemos anteriormente Como dixen con Alfonso e con, con Raquel E sí, con Raquel, con Raquel, Raquel, Raquel. Tes interesante do que di Alfonso que sintes do que diante do que dixo Raquel, que sintes diante da televisión cando te pos con bon ánimo ascoitar, porque hai que poñerse como bon ánimo ascoitar a televisión de Galicia. Bueno, a ver, eu non me poño como bon ánimo nin con mal, porque non non a vexo por eh, o que si sí é certo que por exemplo eh, o tema dos bombeiros, non, que pasou aquí a movilización aquí en Ferrol, O tratamento que se fixo, que, que vin un reel de, bueno, por Instagram, eh, foi que reflísten, digamos, a, a manifestación, pero se facer referencia a eh, exigencia de dimisión de rei Varela, nin a responsabilidade, sí. e xa inmediatamente din que o Concello de Ferrol vai a contratar, é dicir, que a nova que era negativa pasa a ser positiva. Pero debe ser unha plantilla Porque cada vez que hai un acontecimento en Galicia Gran manifestación Das a noticia en pequeno Non sei como se dí en términos En términos radiofónicos En televisivos dan a noticia E inmediatamente sale o consellero ou alguén a dicir Pero, pa, pa, pam papapam, papapam, papapam Claro, a dignidade da persoa que está mirando ali Eu xinto-me Pois pues, realmente rebaixado Digo, non vexo máis isto Eu non vexo a televisión de Galicia Si sí, a radio Si sí. E aguanto 3 4 5 minutos e digo aguanto con boa vontade. As veces hai que saber o que di o inimigo, non? Sí. Eh, cóstame, a verdade, non porque eh, decidio antes Celia, decidio antes Facoalle. é eh, eh, tan denigrante, non, tan tan eh, tan pouco obxetivo que non é obxetividade, non, non, non, é información. É unha comunicación totalmente partidista, non? Os tertulianos as tertulianas mm. É tremendo, xa digo, na tele non sei Ima que igual, na radio é tremendo tremendo sí. Tanto ten as doce da noite Que cando me deito e eu deito me coa radio sí. Tanto ten cando me levanto a sete media, porque me levanto coa radio Ou cando estou facendo Xantar as dúas da tarde E é tremendo, tremendo É, é, é demencial Remato Alfonso decía Chega o momento que, que, que non podes Loitar tanto, non? Porque perder sempre, sempre perdes, non non tes que hixenizar o cerebro, porque se non vas a acabar mal. Pero refron esa perda está toda a ilusión que tiñamos postos na televisión de Galicia, como un elemento... Totalmente, como, totalmente. Como unha ferramenta totalmente. normalizadora da nosa vida, da nosa lingua, da nosa cultura. Totalmente, totalmente. E entón, é doble frustración. Mira, eh, mañabo un congreso de enfermidades raras a Santiago. A convocatoria deu en castelán, non? Sí. Da igual, é Da igual, non? da exactamente igual non? Sa, Lembrades ben que o novo nome que dixe che da RTVG e que non lo recortaba Alfonso e eh, eh, a compañía Si, sí, Raquel xa poden emitir en castelán Si, sí, si, sí, si sí. E están externalizando Externalizando no, privatizando Ben, e externalizando servicios e como Privatizando, privatizando sí, sí. Porque RTVG é unha compañía pública pagada con dinero público. Claro, que decía Raquel eh, que precisamente facían iso para poder favorecer a productoras que vinculadas co PP en todo o Estado español. Eh, entón, eh, instauraban, digamos, o castelán como idioma de transmisión na, na CRTVG para poder darlle contrato a esas, a esas empresas, porque parece ser que en Galicia xa, xa se se quedaba pequeno o contexto de, de amiguismo ¿no? Ben, eh, o programa está rematando quedan os 4 minutos en primeiro lugar pois dar as gracias a Celia por esa magnífica entrevista dar as gracias a Alfonso Si, si, si Pou dicir unha cousa temos o orgullo de ter tido no noso programa unha tarde no moinho hai un mes aproximadamente, mes e medio a muller a cal Narón, o Conselho de Narón, xe dedica ao día da muller eh, do ano 2026, e é a Mariluz pomar referente no que as gañas de vivir, porque leva os últimos 36 anos da súa vida, repito, os últimos 36 anos da súa vida, cun tratamento sustitutivo renal de hemodiálise. E os que sabemos o que é é, é unha prometón. Dende aquí Leandro, a súa parella, dende aquí Bariluz, aperta dunha tarde no muiño Naturalmente. Neste naturalmente. canto, porque o día 10 xoves é o día mundial do rile. Parabéns. Eh, entón, como dicía, imón nos despedir. Gracias Paco, gracias Rafa, gracias Celia. Moitísimas gracias a todos os loitadores dos vendres negros. Aquí estamos á espera de que Afonso é máis Raquel, veña por aquí, a ser posible a unha palestra ou a radio. E, como vos decía, unha tarde no muiño, unha tarde non é nada. Gracias a toda a xente que fixo posible esta moñada número 264. Oito anos, levamos aquí. Gracias a Pepa no control técnico. Obrigados con Radio Filspín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Terxancos, Ter César Pita, en nome da Asociación Sociocultural Moinho do Vento, Gracias por hacer ahí, escoitadonos. Continuaremos coa entrevista a Alfonso como editorial da, do próximo programa e decirvos que no medio da bafante situación actual de xenocidios, guerras imperialistas, en negación dos dereitos da muller, patriarcado, violencia de xénero, hai que reaxir con esperanza, hai que escoitar outra vez a Celso Emilio Ferreiro léelo Se si antes escoitábamos a Paco, Paco a Hebrero, recitando del Celso Emilio, se si escoitábamos a María Manuela cantando a Parabéns María Manuela, íamos escoitar a noso queridísimo Suso Bamondo con outra versión de Arqueremos la Esperanza. Falta nos vai a Esperanza. Atendente unhos días que empezaremos o noso programa escoitando a Alfonso Ermida. A ver que é o que está pasando na Televisión de Galicia, na nosa querida desexiada Televisión de Galicia e que agora non soportamos. Xingidos polos duros segredos dun apatria soñada a que non voltaremos, non sabrán o caminho traen tonco iremos tonco ríos.